і перетворений на мовчазне бідло народ залишився теж. Тільки у нас годували його трохи краще, аніж у східних сатрапіях. Бо сита худоба не бунтує.